پد لکونو خلګي ووجل کورونا ایران کړ کلي وران کړ انسانانه وزر ول بنديان کړ د دې وجوهات ما په تیر درس کې تاسو ته درې ډول وجوهات بیان کړ درې ډول دلایل یو وجه یې څه و دینی وجوه وو دویمه څه شی و سیاسي وجوه وو او درېمه څه وجوه اقتصادي وجوه وو او هغه دلایل چې موږ تاسو سره یاد کړل هغه چې سړی د انصاف په نظر ورته و غوري نطورې واقعي دلایل دي داسې دلایل چې دوی په خپل وای یا داسې دلایل چې رب العالمین وای او دی الله وای نه کې شک او شبهه دروغ نه وی او من الله قیل دي الله نه وڅوک لري نه نو الله مونته فرمایي چې يهود او نصارا له تاسو نه نه راځي کې تر هغه پورې چې ملت پیروي و نه کوي یعنی دوی د طریقې په دې سلسله کې د دوښمن یا د دوخمن د دوښمنۍ د پیژندلو په سلسله کې منغاو تاسو د امریکا او د غرب او جهات او دلایل و اوریدل پتیر درس کې چې ولې دوی افغانستان اشغال کولې ولې دلته د غره او جنایات تر سره کړل سر دو دا منغ اوسله دوی سره د دوی د دوښمنۍ جواب څنګه ورکو منته په کار ده چې باید دخمن و پیژن او دخمن اهداف و پیژن دخمن مقاصد و پیژن او دخمن ملګری و پیژن او دخمن سیمایز او بین الملالی ملګری و پیژن کل چته دخمن و پیژني او دخمن ملګری و پیژني نو ترې په حقیقت کې هم خپل دفاع او خپل احتیاط خکولای شي او هم د په مخ کې د وهل او د پاره هدفونه ډیر شي متوجي است دي خبرې ته ګوري یو ورډه ده د منګو تاسو مثلا الله دې نه کوي ک منګ په خپل منزو کې یو څوک وپی جنو چې د خپل نه راک شکمنده یا په خپل کلی کې کوو دا پلانه د دوښمن ملګری دي نو تاسو باید احتیاط باندې ورسره چلیګي کب نه چلیګي خپل اسرار به ورن ساتي کب نه ساتي مناسب تدابیر بنیسي کب نه نیسي خو ک دوښمن کې دې چې دوښمن وپتا کې د تا پټول نه کې د تا په ماحول کې ځای نیولای وي الته تبه پیژنې نه هغه هرڅه دلته پسترګوباندې ویني د تا په مقابل کې د تا په خلاف به خپل د سیسي او توتيه جوړي نو په کار د چې ته هم دخمن و پیژنې هم د دوښمن سیمیز ملګری و پیژنې هم د دوښمن بینمللی ملګری و پیژنې ترڅو تور نزان وساتي احتیاط وکوي د یو جهته او بل جهته یدا چته د دوښمن په پیژندلو باندې دا فرصت پیدا کئ چې کاغه یوته د لاس نور دا بل خوښته دیو هدف په ځای باندې ته مخته به هدفونه ډیر شي کاغه یو هدف دا سوي چې ته په اسانه نشه ورسېدای نو غو ملګری په بل ځای کې په داسې موقعیت دا کې چې ته په اسانه ځان ورسولای شي خو چته یو پیژنې امریکایان چې افغانستان ته راغلل په یوازې ځان نو راغلی د رااتک نه مخکې د رغال نه مخکې دوی ټولې د دنیا باې و ګر دله خصوص ملکوون باې چې د دوی سره مشترک ممسالح لري یو لو ترون ی جوړ کوو په د ترون کې بیا میل متحد نه هم په کې جاه واخستله او دیامیت شوانه هم په کې واخستله اوبي ملکوونه هم د ځان سره ملګری کړه اسلامي ملکوونه هم د ځان سره ملری کړړه روپای ملکوون هم د ځان سره ملګری کړه دغه نو رس ترغه م نه دا چې دا کوم ولاسو نه یا دا کوم حکومتونه شديدوي سره ملګري شول د په حقیقت کې د په دوښمنۍ کې دوی سره ملګري شو دا ټول د موږ دوښمن ګڼلای کیږي یوازې امریکایان د دخمن نه دي بلکې داسووک چې ور سره و دا ټول د منږ دخمن دي دا بیا بله خبره د چې منګ له چا سره دخمننی کول شوو چا سره نه شو سر کول یا چا سره چډ او دخمننی وکو چا سره ونه کوو یا چاته بخنه وکو یا چاته نه کوو دا بیا نور سرای مسائل دي فخ مسائل دي تادی مسائل دي په پا پالیسی او په پا سیاست او په مسالې او په تړلې مسایل دي چې په دې کې هر سړی په انفرادی ډول اقدام نه شي کولای نو ورته په کار د چوي کې چې د فلانې د موږ دخمنو نو د څنګه بوز دغه څه کوم نه دا کار په پریکړه مشرانو او دا کار په پریکړه هغه جهته چې د تالو لپاره سیاست پالیسی تګلارې درته تا ټاکي خو کم كم تر کمه په دې بزن پوي کوي چې د خو د موږ دخمن دي محتاطانه رویه سره کوي او دغه مسالې به تر تهدید لاندې تر څارنې لاندې نه چې دغه څه مسالې دي دا به تر څارنه لاندې نیسې چې یو وخت ضرورت شي یو وخت کې د واره برابر شي چې د هدف په تور باندې هغه تاسو در معلوم وي دښمن شدل تراغي افغانستان ته نو د دلته په افغانستان که هم بیلابل بی ملګري جوړ کړل زیین د پلیس نامه باندې ینې د وردو نامهبانند زیینې د مللی شوو په نامهبانې زیین د نام اارربانو په ینې د کمپینانو په نامهبانې زیینې د سیاسی تنظونو په نامه بانې د اعذابو ډلو ټپالو په نامه بانې زیینې د مدنی ټولې په نامه باندې ین د زوانو د مختلفی فټولونو په نامه بانې دخمن بلابلیل خلک لځان سره ملګری کړه او دغه بلاابیل خلکې په بلابللو بلابل تریخو باندې د اسلام و د مسلمانانو په خلاف په مختلفو ਸੰګرونو کې ودرول څو کې د تبلیغاتو په ਸੰګر کې ودرول څو کې د جنگ په ਸੰګر کې ودرول څو کې د اقتصادي په ਸੰګر کې ودرول څو کې د تجسوس په ਸੰګر کې ودرول څو کې په مختلفو نورو اجتماعي ਸੰګرونو کې ودرول د تاد بدنامولو د 파ره د تا په اړه د معلوماتو د راټولولو د 파ره د د ولاس او د ملت د بدګومان کولو او د پاره چپتاب نه بدګومان شي نو داخله په مختلف ځایونو کې توزیف کړه د دوښمن په او د دوښمن ملګري به هم پیژنې ځکه چې د دخمن ملګري شې دی د عدالت په منګه کې د نن نه وسی په کلی کې وسی دی منګ په ولس کې وسی دی منګ په وطن کې وسی دی منګ سره په قوم او هټه په کورنۍ کې را سره وسی که کچېره منګ د دوی یو و او پیژنو نو به د دوی نزان زره په اسانه خلاصو ول شو دوی خپل اسرار بیا سااتلی شو او چ د دوی لاس لنډ کو منګه په حقیقت کې منګه دمن وروند دمن څنګه وروند کو ځکه دای د دمن ستګې دا د جاسوس او د دخمن ملګری چې په ما تا کې ووسې په کلی ولسه اوقوم مجببه په دی ک را سره وسیږي دا د دومن سترګه د د دمن لاس دی د د په ذریعبانې هغه کار کوي د د په ذریع خپل اهداف ګوري نو ځکه خو په عاربی کې جاسوس تڅ شای ویل کی عين هم ورته ویل کی عين سترګه او عين جاسوس ته ویل کی فارابی کې د لغوي معنا را دیخې د عين د کلمې یو معنا ده جاسوس یو معنا یې د سترګې یو معنا د چینه نو جاسوس ته ځکه عين ویل کی چې دښمن د په ذریعہ باندې حالات ویني د په ذریعہ باندې دلته خپل هدفونه تشخصوي تر کې د په ذریعہ گزار کوي نو د دمن سیز ملګې پ ژندل په سیمهې شه چوک دي په وط کې پهشاخوا ملکوونو کې په دو کې ځکه چې وپ ژ نو ممسالح به تحدید ک ک شي دغ اقتصادی ممسال تحدید کې ک شي دغ اجتماعی مسال تهدید کې ک دا شي اوغله دمن را وواړه وی شي دی له دمن سره د واجه نه ملګری شو دی دل نو خبر خبر زن پوي يو مسلمان ده يزانته مسلمان غل دا غ وي غل دښمن سره ملګري شويد داس فکر کوي چې د امریکا سره په ملګرتیا کې به د مغ مسائل خخوندوي خو کته را تشخيص خبره د دښمنۍ لاره واړه ولي شي کې شي چې هغه د دښمنۍ نه او خطرونه ته دا خ او رسول الله الله عليه وسلم به اندغدول پالیسی اندغدول سیاست پخپلو جنگونه کی د خپلو دښمنانو سره ور تاسې د خندق په جنگ کې مشهور حادثه ده د رسول الله صلی الله علیه سلم ته د بنی غطفان د قبيله سره ترغ پټ مسلمان شو پیغمبر صلی الله علیه سلم ته فرمایل چې ما ته یو څو اوایا چې زه څوک هم به د جنگ کې زکه د غطفان د قبيله هم سلور زرکسان راجم شوی و قوریشم راجم شوی و بني هم عهد مات کرده نور عرابم لیو خوابل اخوان راجم شوی و پیغمبر صلی الله عنی سلام ارتویلی یو خوا یو سرای تب نصوک وولیشی و دا دخمن چه چونه لمنگ نه پخبل منز که پی اختلاف چوالیشی و لمنگ شي چونه سست شي د دخمن سست اگلار یهود تاید داستی چوویلی چه اگل پکوریش باندې بدګومان کړه قریش تورله داسې او تورله چې په یهودۍ بدګومان کړه خپل قوم ته غطفان تورغه داسې او تورله چې په دواړه بدګومان کړه نو اماغه خپل منځو کې مات شول نو د دوښمن پیژندل کغه د کلیپس ته باندې وي کغه د ولسوالۍ په وي کغه د ولایت په وي کغه د ټول مملکت په سطه او کغه د او د گاوندۍ هیوادونو په سطه د دوښمن پیژندل او د دوښمن ملګری پیژندل دا یو مهم شی دی په جنگ کې خصوصا په هغه جنگونو کې چې وګړه جنگونه وي په هغه کې چې یو ملت ورکه لا تاړ وی یو ملت د غسر مفید یو فرد نه او دو کسان نه یو ملت جنگ وي نو په هغه کې د دوښمن پیژندل ډیر ضروری دی ځکه چې دوښمن او پیژنه نو پی لشر نه بيزان وساتي ځکه چې دوښمن او پیژنه نو په اسانه وي کزور ورګرته نه درځي کمزورې خو راګر کې او کته پیژنه نه ودي پیژندګلوي په کې نه نو ک دا شي په ډیر اسان ای باندغا د تا مسالله تهدید کته ترضربی لاندی ونیسی خطر در پی کې در ته نو دخمن پ ژندل وری یورو دا داسې په سادهغی باندې نه ک د دی د پاه به مطاله کوي د دی د پااره به کتابګوری د دی د پاه به انچینر وری د دی د پاره به او را پورونه ګوری د د پااربه د مختلف سره تماس نی چې ته کول شي استفاده ور نه نو no, د دخمن پیژندل دا که په کلی کې دخمن معلو ماول ګورې په کلي کې یو چوکبل تا سره دخې کوي تا نه به مستخمن ځان سات یانی داسې به نه در ته ځانکاره کوي چې ته دخمان ې یا د دخمن راده در ته لري خ دبل یو بل چا سره خبره شریکهي ته د بل چا په واسطته دا خبره زان ته معلومه ولای شي نو په هر ډول باندې چې وی کوشش وکوي دخمن به پیژنې دښمن ملګری به پیژنې کله د کلیو د ولسمه صد ه باندې کله مملکت په صد باندې کړي سیمه په صد نو دا ډېر ضروری کار ده ځکه چې هم به نزان ساتل شي او هم به بیا ورته په مناسب وخت کې مناسب ځکه مناسب شخص ته ضربه ورکول شي بل خبر اورونو دا چې د دخمن سره څوک د دښمن د دښمنې لارې چاري پیژندل کېده یو ډول دښمنۍ درسره په جنگ باندې کوي کېد شي یو ډول دښمنۍ درسره دښمن په اقتصاد باندې کوي کېد شي یو ډول دښمنۍ درسره دښمن د تيبو تبابت للارې نه کوي کېد شي یو ډول دښمنۍ درسره دښمن د تعلیم او د حساب للارې نه کوي مثلا یو پوسټه ده په کې لاس پینزلاس شول سل کساندی اسکر دي یا خارجيان دي پولیس دي اربکان دي ارتوک دوی که هر څومره خطرناک هم شي نو د دوی د خطر زیات نه زیات یو نیم کیلومتر 2 کیلومتر کمنحصر کی ده دی یو نیم 2 کیلومتر نه خونه دوی مرمه رسي یا نو دوی که ګرځیدای شي خو یو چوک دی اغه د دښمن په ګټه باندې د تبلیغاتو رادیو فعال کړي ده متوجي یاستاي د تبلیغاتو رادیو فعال کړي د دغه تبلیغات تر ډیر څلويخ 150 کلومتر پورې رسي د غ پوست د شار نهبتته په دییال بانې خلاص شي ځکه دیوال شاته به دغو مرمې تابانې نه لې خو چې ته دو دیال ځان نه تا کې د بلغات دی نه ته درځې بلستتنې تری در ځکه راډیوت تا په کور کې د تا بچ د تا لور تازوی د تاورور ته په خپله هر وخته را ډیوه خلاص خلک تلویزیون خلاص ګوري د دومن د تبلیغاتو نه کېږي نو دخمن به کدا شي د راډوه د لا نه دخمنې در سره کوي د بلغات د لا نه دخمن به د ننساب للار نه دخمنی ک مسا دخمن به خپل اخیده خپل افکار خپل نظریات دا په تعلیمی ننساب ک دداخل کی او دغه تعلیمی ننساب به په یوه وختې 15 میلیونه انسانان به لولی 15 میلیونه انسانان یو نیم سللقکه انسانان به دیده هدففی د ټول بهې به با دیده تعلیمی مرمی لږږي واللی ځکه د خپل نظریات به کتاب کې شامل کی او دا کتاب د هرر چا د زووی په مکتب کې مخ کی خا ده په کور کې مخ کی خا ده امتحان ور نښتل کیږي د یر باندې مکلف ده دا چې زده کړه صبر ز امتحان تخستل کیږي صبرو نمرې ورکول کیږي د نمرو خاطر به مزه کوي او د مسلمان لسون کې شدا ډېر ډېر خلک یې واري د حکومت په طرفو کله د کمونستان په طرفو دري کله د لیبرالانو یا د دیموکراټانو د سیکولرانو په څنګ د دا داسې نه چې د یو ورړي په نتیجه کې دری هغه ورته و چې راشي دوی ورشي نه د لوړکتوب نه دی هغه په نصابونو باندې را لوي شوی دی د ډیر ورټکتوب نه دی هغه په نصابونو باندې را لوي شوی دی هغه په فیشن باندې را لوي په عادتو باندې را لوي شوی دی په سريالونو باندې را لوي دغه په ادب او دغه په کتابونو باندې را لوي شي دغه په ادب او دغه په کتابونو باندې را لوي شي نظریه او فکر دښمن ور جوړ کړی وي اڅه کله راشنو د بیا ورته تیار عسكر ولا دښمن به دښمنی در سره د تعلیم لاله نه کوي د نصاب لاله نه کوي دښمن به دښمنی د کورس لاله نه کوي مبا یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو په کمپونو کې د پیښور په خار شاوخه کې دلته مې د نننا تقریبا بنځه بشکاله مخ کې یاته بشکاله مخ کې چې دومره ډېر دی انګریزي ژبه کورسونه به وو دومره ډېر دی انګریزي ژبه کورسونه به وو چې هر ځای کې به د کتل دی اي ار سي کورسونه به وو اي ار سي د انګلیسي ژبه کورسونه به مختلف په مختلفو مختلفو ځایونو کې دا کورسونه وو او په دې هر کورس کې دو شفتا درې شفتا پنځه شفتا څلور شفتا داسې به ورته شاګردان راتلو انګریزي به زده کوله نو بیا مې وښه کړې تلاش وکاو شزه دا سي تقریبي اندازه ولا کوم یو ټکل ولا کومه چې په یو وخت کې د پېخاور په شا کې تر اکوړی پوري تر مردانه پوري تر لوړګی پوري تر ټلو انګو پوري سده پوري څو نه دی انګریزي کورسونه دی نو چې دا سي پښتنه پښتنه مې وکول سرسری نو د زرو په شا وخا کې د انګریزي ژبه کورسونه و زه په هغه وخت کې ډیر حیران وم چې دا زر کورسونه دی انګریزی ژبه دی د دې تر شا څوک دی د اڅکی د دون خلک چې انګریزی د کی د به کوي په دې باندې څه نه خدلته د وطن ژبه انګریزی ده نه نصاب په انګریزی باندې ده چې تعلیم په انګریزی وکړي سړی و جز کتابونه په انګریزی سړی به خپي شي نه بازار دلته په ده نه په انګریزی باندې د توضیفه پیدا کیږي زکه په هغه وخت جهاد او جبهات او مهاجرين او داس ان خلاببي چې ادیونه فضضاهوه مواسې او د شایان هم نو ډیر چې سرړیدي وای دا بس مووسو کې کار کوي خو دا د دو ترشا چې دا کومه مووسوه او د انګریز به خپولله خلکو کې وره خلکو ته دا د آسی مووه آ د انټرشنل نه مخاف ده آ د رسکیونه مخاف ده او سی د کمیی نه ده یعنی ی انټررنشنل رسکی او دا یو کلیسایی ټولونه د کلیسایی د کلیسا ټولونه ده چې په ټوله دنیا کې انګريزي ژبه خبرې او مختلف نور خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي نو ګوري تاسو چې زر کورسونه وی او یو واځي او یو واځي په دایو شفت کې په دایو زلبنده دی کورس ته سل کسان راځي یا د سهار لمخه داسې وګونې شه د سهار لمخه راځي نو څو کسان شو شاګردانی سل زر او چې دو شفت سل سهار یو سنه د مسبهین وي نو بیا څو کسان شو دغ دو 0 کسان د د فقط د یو دورې کسان دی دا د یو دورې کسان دی دا چې دا دور ارغ بیا نور شي بیا نور بیا نور شي نو په لکوونو خلکو ته انګریزی ورده کوله زه پخه وختې نه پیدا چې به نودي د دوه ډې انګریزی چې دونه خرچکې کوي دو تشق دو کتابونه چاپ دوه اعلانات ورته کوي دوه خلک ورته دوره دای مخصد شي ده ورسته بیا پوښوم کله چې امریکایان ورغله وکاو نو بیا زه پوښوم چې وای د هډیر په خوانه د ترجمانانو د تربیه کولو پروسه شروع کړو کله چې بیا دوی راغله او د وطن یشغالک بیا د ترجمان بیخی هیڅ کمبود نه ورته مر ترجمانم پیدا کده خز ترجمانم پیدا کده مخص ترج هم پیدا کې د کوډه هم پیدا کې پیغله ترجم پیدا کې د پیدا کې د پیدا کې د پیدا کې د ترکمن اوس بکم پیدا کې د هم پیدا کې د نرم پیدا کې د پیدا کې د زور هم پیدا کې د زوان هم پیدا کېده د هرڅورکس کسیز ک ل ک ډالل آمریکایو سره برتیانو سره یو یو ت دی ګور کلم د ترجمان د کموت سره مخ شووي نه دي قطارونه قطارونه مده ترجمانان ورته ولاړو دې ترتیب لمخک نه ورتنی ولاړو چکل راغلن به دې ترجمان کم بوډنه مشکل سره مخ نه عملیاتو کې بم دوی ورسره او په چاپو کې بم دوی ورسره او په تلاشی کې بم دوی ورسره او په قرارګاو کې بم دوی ورسره او په دفترونه کې بم دوی ورسره او په په بیسونه کې جوړې کړې په غو کېم دوی ورسره مخکنه ترتیب نه ولا دښمن به دښمنی درسره د تعلیم لاله کوي د تبلیغ لاله لري کوي د اقتصاد د لاې ب کوي مثلا دخمن به ته اقتصاد په دا شکل بهندې برابر کی چې د وطن ټوله سرمایه یا د وارداتو د صادرات د دی صلاحیت جواز دا به یو چو داسې کسانو تورک کې چغ دخمن سره ملګری وي اقتصاد به با زاد بازار کې یا به با بازار اقتصاد شي او بیا به جواز د مال د واده ولو د مالې شلو د توضې د خرڅوللو د داسې کمپنی ته یا داس یو شرکتته یا داسې و چاته ورکي چا هغهه دخمن سره همګامه دی دو اغ مواد را چاغه د د او پهغه باید باې با شي د پزل باند وي اغه باید باندې تق چې د د پزل وي پهدا په افغانستان کې زیینې مشهورې کمپنی ګگان مشهور شرکتونه داسې دي چ هغهه سم څوم منظم شکل باندې د دخمن پروګرامونه تمویلای پیسې ورکړي ورته د دخمن پانتونو نه چلی د دخمن مؤسسیه چلی د دخمن رادیوګان سره مرسته کوي د دخمن ملګرو سره مرسته کوي اقتصادي مرسته ور سره کوي ځکه تړونه منځ موجود دی او زه تاسو ته تا جواز در کوم تب ما ته بیا دومره را ټیکس راکړي دومره را پیسې راکړي دومره را مرسته کوي دومره را ضمانتونه راکړي دومره را فندونه راکوي راته ډیر تاجران دي چې د اوس په پاکستان کې امریکایي جوړ شوی دی په کابل امریکای مسیحی پونتون چې د مسیحانو یبن ملالی ټولنه له خلانو تمویلې دی اغه ډونران یا پیسې چې څوک ورکي افغاني شرکتونه دې امریکای پونتون پیسې ورکي افغاني شرکتونه دې امریکای پونتون ته پیسې ورکي افغاني مؤسسیې دې امریکای پونتون ته پیسې ورکي نو دوښمنه با دوښمنی در سره کله د تعلیم له کوي کله به د اقتصاد له کوي کله به د تبلیغاتو له کوي کلبې د ټوپ او ټانګ او بم لاري کوي کلبې د تجسوس د لارې نه کوي او کلبې د اخلاق او فسادولو نه نه کوي ځکه خو په دې باندې پیږی چې دغه تسلسل د په خلکو کې همدا شو نه هر نسل به د مسلمان وي او هر نسل به jihad ته ته شهادت ته اماده ګلری رازید دوی د راتلو کې نسل داسې مفسد کو داسې فاسد کو داسې ور خراب کو داسې په عائشه او اشر تو خوندونو او په فحشاو باندې اخته شو جبهه طبيخي وزګار نش کلبه دښمن دښمنی در سره د لوبل لاره نه کوي ماته ست مخ کې وویل کرکټي دومره او مهم کار ګرځولای دی دومره او مهم کار څو د نن ورځې د جمعې په منځ کې ختبه تناسمه لڅنګ سره مې بدري الکان ناس دي مولا لګیا د خطبه او دوی لګي کرکټ نوبتونې چې د فلاني فلاني ټیم سره لوبه د فلاني فلاني ټیم سره لوبه بد اغه فلاني بیا داسې لوبه وکړو فلحنه سره شو فلاني شو مولا لګیا د خطبه وي دوی په خپل کې د کرکټ جریان یو بل ته تیري دومره مهم کړی دی لکه افغانستان کې چې تر ټولو مهم کار امده غوي او چې په کوم ورځ باندې فقط سره بنځل لاسه سانچر ته ولو به وګټي نو بیا په ورځ نیم گرده ای. افغانستان ورته غړې دولو نه سرنی او تنو نه راوتلی فقط تب چې ولو بینو ملالی مارکه غټلله او یا افغانستان ته کوم لوی خیر راوړی یا غنه مرزانه کړی دی یا تیل ارزانه کړی دی یا کراګانې کمې کړی دی یا دوار راوړی دی کوم کړی دی کوم کلینیک خلاص کړی دی یا کوم کتاب چاپ کړی یا په یو ځای کې تنخوا ور جګه کړی یا یو بل د خیر کار کا څه د خیر د خیر کار نه نکړي پینش پک کسان د کافران سره لویدل دي بیرته بیا چې لو به اخلصه شي د یو مستر شاه ناستي مافي سره خپل شراب او کبابس کوي د عايشو اشرته کوي د شپه مختلف ناولتیاو کثیر کړی د سبي بیرته راغلي د دې ما ول <سؤال> سرته غړې سکه چې د مارکه غټل نه دا د خلکو د اخلاقو د فاسیدولو او د نسل د فاسیدولو د پره یاد دي لا چاريدي دی ته باید تووجی شګوري کله چېمون وایي چې ور ته م تووجی شو معنا دا نه چې د خلک سره بیا او د بیا ټول مکو یا د ټول ووه یا بندیان کو په خلاف بندې جنگ ایعلانو کوو نه د هر چا مقابل په ځانګړي شکلبانې کېږي د چاا مقابله به په توپک کې او چا مقابلبه په تهدید کېږي د چاا مقابله په صحت کېږي دچا مقابلبه په مننظری بانې کېږي د چا مقابلبه په مضمونبانندې کېږي د چا مقابله په شره او شاعری بانې کې مشاوره باندې به با کې دی چا مقابله په نصيحت باندې به با کې نو د نړۍ د لپاره به ما ده گی به لرو ځکه دښمن مختلف څنګهرو مختلف ګذرونو مختلف میدانونه دای ټول را وي دي کله به دښمن د تب تب بابت نه دښمنی در سره کوي دا به څنګه دښمنی در سره کوي مثلا مثال در وایم امریکایان چې افغانستان ته راغل نو 200 اولي داو کول چې د تلویزیونو او اوداد موسیقی له اوګانی دای بیخی خديری تاسيس کړ او بیا دغه فحشا او د سکس فلمونو سړياني د اله هر خانه دومره ډیره راوړې دومره ډیره راوړې چې د وطن یې ټول ور باندې واره رنگ ډک یې قربان دي چې کله یې دا ډک نو طبیعی دا چې دا په خلکو کې هیجان راولي په خلکو کې اواتف سپاند کوي فحشا او تزوانان هڅوي فحشا او تنجون حصوی. کځورتہ حسوی نارینه ورته حسوی د بدکارۍ بدفعیلې لواتات زنه د پچابازۍ د مختلفو شایانو فرصتونه زیاتېږي امکانات زیاتې خدا چې زیاتېږي نو د خو بیا څ نور حالات ور باندې مرتب کیږي مثلا چې کله زنه کې د زنا, زنا په نتیجه کې حرامین پکې پیدا کیږي کنه نو د دې لپاره په ټولونهې کې دغه ش ډر بدګونه ل کېي چې د چا لور د چاه بچهه اخیست د چا پې د دا خبره وشي چې د فلی لورونه بچهه اخست او دا بیا د قوم بد نامي دا د کلی بد نامی دا د ټولن بد ناممی دا د کووررنن بد ناممي ده نو د دی د پااره د بد د خلک خلاص کړی وي هم ناری نه او هم خزینه بیا وکړو امریکایو کو تااسې پامې ورته هر چې هر چ هر چیره ووي کنډون د پوکانه نهي دا به توې کولی او د د حمل د منو قاوله د حمل د بنداوله ګولې په تقسیماوله په مكتبونو کې په تقسیماوله په شفاهانو کې په تقسیماوله په کلینیکونو کې په تقسیماوله لو ایلو ایلو اي هبه د خاورونو په دروازو کې د خاورونو داخلي دلو خارجي دلو په لار کې د ټکوال چې د ایج نزان وساته یو د کنډوم دا, دا شی استعمال اوه په دغه خاطر باندې چې کدا کار کوي نه بیا هغه کم شچ په افغاني ټولنه کې بدګانل کی او پېښمان کې په غریبانه سزا و باندې مرتب کیږي نو دغې به مخنیوي شوي خلک به زانانه که زنا کو د زنا جنجالوسنه را ځي او کلیوت کې د للوت ب جنجالونه راځي او په ین وخت به صحت ور ته بحانه کړی چې د د صح مشکلاتو د پارمونږ دا کار کوو نوګورې کله به صحت در ته بهانه کوي کله به تعلیم در ته بحانه کوي کله به تبلیغال در ته بهانه کوي کله به موډ او فشن در ته بهانه کوي داسې موودونه او فیشنونه به رووات کې د مختلف زاینونو یا به تلویزیونونه کې د غوښه نمایښ وکوي یا به نمایشي پروګرامونه ورته جوړ کړي چې بل ورځ ګوري میاشت 2 15 بلاني تیر شي چې مثلا مسلمان لور د مسلمان خور د مسلمان خځه د انګريز په شکل د هندو په شکل د هندو په شکل د انګريز په شکل د يهودي په شکل ځان برابر کړي شکل او صورت او لباس د به اماغ جوړ جوړ کړي د دوښمن در سره له مختلف لارو نه دوښمني کوي چې دوښمني کوي نو دغه دوښمني لپاره به تاسو پهځان کې بدارې پیدا کوي او د مخنوي د پاره به پهځان کې وریاې پیدا کوی دخمن ټولو چارو ته متوج دی او هر کار ته بیا په لاسګونو او په سلګونو او په زرګونو موسیسی جوړ کلی دي په اولو وختتونې ک چې کل امریکان راغله یو موسیص داسې هم راغله چې صندې به جوړولی کمپوز کوی شاعرانو باید نووي صندې لیکلی بیا به کمپوز کولی بیا به هغه ټایب کولی په ډیرر علی کیفیت باې او د دی به کاسټ جوړولی بیا د خونه ت خصوصدي کابل خارته چې دااکې دروازی راه نووتلی دي که قدار خواته د غرب خواته ده شمال خواته ده که جنوب خواته ده شرق خواته ده په دی درازو ک به بیا هلته دوی نمائندگان ولاړو موټر بهچودلی د تالا شي د پااره نهديکرکیگانو به بیا خلکته د صدرروکسسټ ورکول و تاې غمونونه ډیرر ل دلی دي تکریفوننیدل رنزونونه لیدلی دي, دي رنزون مشکلات همنیدللی بس د موسیل واري چې لګم ررننجولل لګم سات با نه به هم دا افغانان ډیرر کی دللی دي غونه ډې درې د نور باید ل خوشالی وګوري مونږې د خو خحالب خ باند دویته نوې صندې دا د جوړي کړي دي او دا نوې صنده من خلک ته توضی کوو دوی سره دی افغانان د افغان رنز او د غم غه نو ور سره دوی خلک فساد ته تشروی کول یعنی د صندو د پااره ورته مو سره راغلی د صند د جوړهو د پااره مو سره داسې را ډی وګانې جوړ کړي چې او اوسه ته به یواځې صندې خپهی و ساعته دا سره رادیو غانی هم اف ام رادیو هر چیرې هر چیرې جوړ کړی چې اغه ته باید یو اس ائی ڈی او دی یو نامه لخوا نه پیسې په دې معیار برتور کول کې دي په دې بنسټ برتور کول کې دي چې کمه رادیو د څوننجونو سره ډېر روابط نیولې او ډېر د دی ټلیفون نمبرونه ور سره دي تاسو به متوجي اسې دا اف ام رادیو غانی چې د خلکو سره اسې پوچ دیالوګونه ور سره کوي کیسې ور سره کوي ټيليفون ورته ورکوې څوکې فلاني یا هغه ورته ټيليفون کوي په ځای دې چې کوم مفيده خبر یا کوم مشورې چې په کړې دي او پیررکی مې په کړې بولانی مې په کړې ترخه دې چې خواګې مرشد بکڅونه چولي بل دې چې شي خواږې بیا هر هر داله دی خو خوندې هغه لږې خو خوندې د کڅې ګوري تاسو کنه د خلک د رادیو غانې د دې د پاره جوړې کړې دي څه شي خو کې چې رقم لباس بګاده چې خورلې ماس نن کوم خزر هایاناک هایاناک کیږي په غول زلبني دور ته واي چا وهل خوبني مې له خوبني د سمراوي مړاوي کیږي اگر ته نه نه وهل هغه نه وه زداسي مو هغه بس کورنیش ومنته داور داخل شي د دا خبيسان او بیا دوی د نبي نمبر 20 دغه ورکړي د خپل اووازونو د خپل د ډيالوګونو چې د خلکو سره کړي د ډي ریکارډونو به د یوه نامه او د یوه سائیډي نمائندګانو تورخي چې د ګورما په دیافته کړي د دون نو خلکو سره رابطه کلی د دون نو اونجون سره اړیکه جوړه کړي او اکثره به کرا کرا په کرا کرای دا داسي په تدریج باندې په کرا کرا د عادي خبرونو یو ډول عشقی خبره ته بوځي یو ډول فحشا خبره ته بوځي په حقیقت کې د خجزه لرورې چې دکورډي ماحول نبهرون اړوند قائم کی دکورډي ماحول نبهرون د خلکو سره زړه وری شي هغه که فطري حياته ورکیږي هغه ورنه لاړ شي نو ګوري ورونو مونږو تاس ته ډیر کار را په غاړه ده ایوازې جنگ نه دی مونږو جنگ را په غاړه ده مونږو تاس ته اعتمادولنه را په غاړه ده مونږو تاس تعلیم را په غاړه ده مونږو تاس ته اقتصاد را په غاړه ده مونږو تاس ته د ولسم خدمت کول دارا په غاړه ده مونږو تاس د خلکو فرهنګ او د خلکو ادبيات سماول د خلکو ادبي ذوق خړوبول دره په غاړه ده یعنی دا یو ټولنه ده د دې ټولنې کې مختلف طبقات دی او دا طبقات شتله بلچ آزادۍ خپل به مشغولې که نه مشغولې له انګريز خو آزادۍ ده له امریکای خو آزادۍ ده له يهودي خو آزادۍ ده له د غلام مرتد حکومت خو آزادۍ نه خپل هم به برنامه ورته جوړې کې نه جوړې چخپلې جوړې نه و ځان کې دا ورته پیدا کې چې دې خلکو ته بهر یو څه وکوي نو ځان به یوازې د ګرز سړای نه غنی ځان به یوازې د دز سړای نه غنی ځان به دې ولس یو مسؤل غنی چې دې ولس د ایمان حفاظت زڅنګ وکوم دا غم چې در سره وي چې یوازې جنت ته لاړ شمه داخه خبره ده دا. خو چې دا غم در سره پیدا شي ته د نور به چرګان جهنم ته دوی را بچ کړي دوی هم را بچ کما د دوی د دو پار هم او څو کوما د دوی خلق د ایمان ساتنه وکوما ځکه انبییاء علیهم الصلاۃ والسلام چې الله تعالی را لېګل دي په دې خاطر را لېګل دي چې د بشریت د گمراهی نه او هدایت خاطر رهنمایي او د الله پیغام ورورسته فضایل ورته وای بیان کی تشویق کی ورته او له رضایلونه خلق واړوي د انبییاء علیهم الصلاۃ والسلام اصلي کار خو همدغه ده ام او تاسې د ملاانو په هيڅ د طالبانو په هيڅ د مجاهدینو په هيڅ ام دغه د منګه اساسي وظیفه ده پد شو قتال قتال د منګه یو ضرورت دی اصل کار د منګه بلاغ د بیان ده خلق ته د الله د دین پیغام رسول دي بیا مشات شو ما خاني سيام شو دي کارته نپریدي نبی دې غسر راځو اصل کار د منګو تاسې الانسانيه سعادت او خلق ته خير ورسول نه د خلق راول د رزایل نه د خلق راول په فزایلو باندې خلق عادی کول دا دې ملوتاسې اسې کار دي ورنه دښمن په دې دښمنای کله منګو تاسو سره دا څنګه د هر ځای لپاره او په هر وخت کې د قوی ده په ځینې ځای کې به دښمن قوي دي قوت نقطه به ازان ته معلوم کیږي په ځینې ځایونو کې به دښمن ضعیف دي ضعف نقطه به ازان ته معلوم کیږي په دې معنی باندې چې مثال درته وایم په یو ځای کې به دښمن لوی قرار غاوي ټوپونه بلری رادار بلری تیار بلری بی پهلوټه بلری بالون به دروېدا شین به مثلا التبد تا ور تک آسان نه وي ممکن بنوي ا دېو تهدید اول وشتل د غوډي دي لپاره به وصله در سره نه خو د زو اف نقطې به به خې دیریو مثلا یو لا ربه د سويچ په غزا کې به دښمن په باندې تیریږي راتي هغه به ډیر د دي څارل نه نه وي ډیر د قوت زایدې قوت نقطه ده هلته نشي ورسېد ځان په مخ او یو ځای به دا سی وی چې هغه به د زوف نقطه یلته به په اسانه باندې کار کول شي د دوښمن اسکار ټانک ټوب تیارې دي ته به نه شو رسیدي او د تا په کلی کې به دی غيوا جاسوس وی هغه خو اسانه د اخو د نقطه ده کنه اخو د زوف نقطه ده امدا ډول د دوښمن په هر پرګرام کې کار ته تعلیمي ده کار ته اقتصادي ده که هغه د میډیا او ده په دې ټولو کې دوښمن هم د زوف نقطه لري هم دي قوت مختل لري مثلا یو رادیو د الت دوی پیرا غزمایو شیلې یو قرارګا کده هغه کوم ژورنالیست یا کوم خبريال یا کوم شاعر او ادیبه او مدیر ده اخو دینن الت نوسیګه خبرون پیوبل زکی وسی هغه د تقرا تقرا یا کوریا غسیما یا منطقې ده خو در معلومات ده الت خو بتزان ورور سه یا بده چیرته پلاره کراونی سی ده نبیب شدا یوازې ویم دار کې وایي سترګي مور برګي کې وایي دا ورته وایي چې ګوره د الله په خاطر موږ درته نصيحت وکړو د کفار ملګرتیا نور پرې ده د تا د پرګرامونو زاورم په دې کې دا دا دا دا فساد دا, دا جفاد له دې ملات سره دا ظلم دا, دا خیانت دا غدر د دین سره دا شین پرې او کنو ګوره چې بیافته په ځان باندې خبرې چې اوزمه ته پوه لقد اعذر من انذر شت شات څوک یو را و غخط له اوزر خلاص نوچ دا خبره د ورته کویلی اغه سره د 0 ډالر او نه د 1500 ډالر او نه تخپل ککري ډیره ګران ده خپل لون خپل بچان خپل ابي خپل خزه دا ورته محترم ده او چې یاره چې نکیه بس پری به دمن خدای د زوف نقطه ته کشف کړ کنه د ریډيو مرکز څخه نشه ورتلای د تالويزون مرکز څخه نشه ورتلای خو هغه خلک چې راضي اغه عادي رنګ کې وسی هغه سره خو بډی ګردان نه دي کنه نو د زوف نقطه به معلومه وي یو تاجر د مثلا دښمن ته ګټه رسېږي د دښمن لپاره مواد راوړي د دښمن تمویل کوي د تا تدارکاتي مواد دا ورسېږي ورته خو دا خو عادي وسیږي دا ته خو غیر اسکری کاري غیر فوزي کاري که څه هم تقوی کوي په دښمن نو دا ته خو ته اسانه باندې ورسېدلی شي مناسب تعامل ته ورسره کول شي نو که د دښمن باندې ځوف نقطه پیژني په غیبه نه پیښدام با کوي د دښمن باندې قوت نقطه پیژني ځان به پ نخره به او دغ د پر به مناسب ت دبییر او په یوا دا وای چې بس دا پوستا او لغوند لري په د یا قرارګه او مزیل تن او د کلشنکوف مرم و رسېه نه زه دغه به کار کوي او نور نه بس میلاس بر شوله یو فضل وکه بیا به یو وکو نه دلته چې دا چوکو وسیي دا خوکانون و بټی خو نه وي دا خو انساناندي زی راض خوررا کوک دارو درمل خپلوا راشه درشه د شیان لري دخل دي قراغه بیرونه موزي دغه الته دیننه قوی ده بیرونه په دې کمزور ده کنه نو په هرڅه کې به ته د زوف نقطه باندې دخمن معلومه معلومات او د قوت نقطه به هم د دوخم معلومه وي نو کله چې ته د دوخم د زوف نقطه معلومي کې په اسانه وي ته اقدام کولای شي په اسانه یو تدبیر ورته سنجولای شي خدا ګوري په داسي مبتکر فکر بانې کې چې په فکر کې د ابتکار وي او ته هر ور په دی تلاش کي د خپل ملګ سره په مشهوره کې چې څ کوو کاغو درون کارم للاسه نه کې د غیو بل کار خوم للاسه کې د اسه کاغو د ډیرو مساریف کارم للاسه نه کې د غبل چې په لغ مصریف کې اسه یا بیا مصارفو کې د اسه بانې کې دا کار خو کولی شو ما مقصد دا نه چې هرڅوک دی وژه شي هرڅوک د لځزه یړه شي د ارچ په خلاف دی ب مباررو استعمال شي و چات علاج به پجباباند کیدیو چا علاج مکو با نصیحت باندی کیدیو چا علاج به یواز پستر غبرغولو باندی کی دیو چا علاج به دی کی چا لغوغه 1915 جه پیوسوره کنا نه واسه دروازه به بنده ک چله به دی پوشی شزوان کڅون اخوانده بیر چر اوزی بیا پدی پیگی بیاوی چا یاره مخش بیا میتوری سوړی ته ورولی خو خه داد چا لک سړای شنه نو دي هر چا په بیل بیل طریقه باندې کیږي د څه نه وي چې ټول علاج په یو ډول باندې کی نو دي دخمنه د زوف نقطه معلومه ول دخمنه د قوت نقطه معلومه ول کاغه د کلی په صد ه باندې وي کاغه د ولسوالۍ په صد ه باندې وي کاغه د ولایت په صد ه باندې وي کاغه د مملکت په صد ه باندې وي او کاغه د ټولې سیمه او د غونډي مملکتو په صد ه وي دا ټول داسي دي سړی د دی استفاده کوي د دخمن په خلاف په دخمنې لکه څنګه چ دخمن بخی ډر خلک بسیج کړي دي او پ خل س کې در راول مونږ په خلاف من خو هم الحم له عتی ی منخ مسلمانانی و من خو هم هر چرم ددن پ رووان هر چرم د مذهب پ رووان شته هر چ هم ملګری شته هر چ هم ف اتبا د هر چ هم ده منږه خو چېې باید خپل هغه دزو فو د قوت نقطه چې خپل لرو یا دوخمن لرو هغه په او مناسبه استفادہ یې غوونه وکو پرونو بل نقطه به کې دا چې دوخمن په خلاف باندې فزان کې د معاصر مقابله وړتیا کول په دې معنی چې کته د په ډګر کې د جنگ سره نه دا جنگ سمز دکه یوازې داسې نه چې سر دخته ویو مل دی توپک پورته وی ملایکه وله دغه څنګه پدغه چې ته پنځه لکه دځه وکوي پدخمن نه لګي هو که ته سن ډځه کاول زده کی نو کېدې شه یو ولد وایم مرمي باندې اکتفا وشي سم ورثه جنگ کې پیدا کې کته په علم کې او استاذي کې په تدريب کې سم او استاذي وکوه سم ورثه په ځان کې پیدا کته په فرهنګ کې په مضمون لیکلو کې په شعر په شاعری کې په تبصره کې په خبري علي کې په نتاقې کې په کمپیوټر کې په ډیزاین کې په یوبل کار کې کوشش وکچ پزان کې پوره ورتیا پیدا کې دا کار په ښه طریقه باندې وکول شي دیو هدي شریف مفهم ده رسول اللہ اللہ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وي الله تعالی هغه بنده خو هي چې یو کار کوي نو په ښه طریقه باندې وکوي د الله تعالی هغه بندخ وخی چې یو کار کوي نو په خطرې خ باندې وکداسي نیمو نیمګړی کمزوري کمزوري یو نه کوي په خطرې خ باندې وکوي که ته موټروانی خ جنان نه نه موټروانی زدهکه مستری تو بر سر زدهکه که ته د درنې وصله استاد د دوربینونو او اوزاوې د هم سرخی قویز دک که ته ولډینګکار یې نو په دې بنمخه خوروک او چې د ولډینګاری نیمزه جهادت څو فائدې دراسوولې شوې کته مستری په دې باندې پوښه ځان په ونه پوکه چې هرڅه زه خراج ديز دکم کېده چې زه بزینه پرزیم جوړ کړی شم زین ترمیم کاری به مو کولای شم کته نجارې له خن نجاریو کو چې کېده چې زه د قنداکونم جوړ کړی شم زین د لړګي پرزې چې په واصله کې دي که وېدلې و, و ماتې شوې کېده چې دغم جوړې کم موږ سره میدان کې په جلیزو کې یو سړایو یو بلاد ټوپک پرځې به خپل <سؤال> جوړول خصوصا دا دلایلی چې څونه شیا نه د ټولو خلکو تر میموله لار خوانه باورته مجاهدین نوبت به نو رسیدو و ډیر ورځي ورسټه به نوبت به رسیدو چاته به خوندګ جوړو چاته به لاس جوړو چاته به موټه جوړو غوړي دا هغه شیا نه چې موږ تاسې خپل کولای شو او تر ټولو خل یې موږ تاسې لرو د دنیا هغه خلر یې منګلرو چېړي منګلرو زيتون منګلرو خوون اسمه قسملری منګلار وغورنم ټول ځلرګي نه ډکبي ماشين شته دا جنریټور شته دا مختلف شې دي د خرادي ماشينونو شته دي مستریان شته دي منګ بهد اغشيان چې په اسانه باندې جوړيغه په خپل جوړکو متوجه سې دی کارت کنه د مقابلې خواردیا پیدا کول که مثلا داسې ډاکټر دا ګوټه غوندي یا نرس ګوټه غوندي لکه مطالعه وکول لکه خوارب وکول لکه تمرین وکول لکه کتابونه پیدا کړل لکه تجربه حاصله کړه غوندي لکه نرس ګوټه نه لکه ډاکټر ګوټه غوندي شه که نه لکه ډاکټر ګوټه شه لکه مطالعه نورم وکي کېد شه داسې دا وړو اړګونو عملیاتو نه وکول شه زخم مخم پاک کې وی یو شی د سل وکوي نو حوار تیار فزان کې پیدا په هر مجال کې چې ته یې په هغه مجال کې کوشش وکاو چې لږ نورم علم حاصل کې تجربه حاصل کې او پنځه کسان نور نه ځان سره ورځې دی دي الله دین ته د خیر ورسيږي کله بداسي وي چې یو کوم مهمه وسلبي بس یو عادي چیرته وي استنه وي ماته شي وي یا وي ماشه ماته شي او هغه په ډیر لاسانه باندې جوړیدل شي په خراده کې خلک د موټر او پرزې جوړوي د ماشين پرزې جوړي الته ور اچه یو ورته نو دا د تا ماشه څنګه شي جوړو اتا د استنه څنګه شي جوړو تاسو ګوره په ایران کې په سوریه کې په سومال کې په نور ځیني کې مجاهدین زنده پر میزایل جوړیدي زنده پر وسیلې جوړي راکټونه جوړي د بازار نه په پونه راوړي کې میلی متر سانتی متر باندې برابر کی راکټ جوړ کی قبضه ورته ورته جوړ کی راکیټ ورنه جوړ کی ضروری نه نشته دا دی اغه ډول معیاري و چې کم یاس له حساسې لوی کمپنۍ جوړي لکه نشته نخو بخوي کنه لکه نشته نخوي نو ابتكار او همت او علم حاصلول په دا هر مجال کې چته دی, دی, دی, دی, دی دا اغه شایده چې پتا کېلي مقابله پوره ورتیا پیدا کوي کافرانو جنگ خو ګوري دی وې ورزه نه دکنه د دې حد خو الله مونږ ته خوده لای دی شدا به تر څو وخت د جاري وې د ځنګ <متحدث> تر چې مونږ کافر کړي نو ان اعوذ بالله حته يردوكم عن دينكم ان استطاع حته تتبع ملتهم مونږ به د ملت نه منو مونږ به مرتد کېږو به دوام لري جنگ بس د خو دی الله دې دین خبر راغو دا خبر دې نو چې جنگ هم دونو وکد بیا د امدګي هم د مونږ تاسو وګ دا وی هر رخی او د هر ورځ په تیردو مونږ باید د محتاجی له خاني راوزو د هر ورځ په تیردو د محتاجی له راوزو او په ځان کې خود کفايي پیدا کو کته انجنيري رخه انجنيرز ته ډاکتر ل ډاکریز دکه کته موټوان ل موټوانز دکه که ته مس پ یژبه پهږي لګې دکهه خ ترجمه نه کولیشي یو کتاب ور ترجمه کې یو بحث ور ترجمه کې خپل یو مطلب ورته ترجمه کې دغ ولس ملت غاملت ژبې وواه ترو دغ هم همدردی لزان سره پیدا کې مختلفی ژبه زده کې لږ انګریزی د ده د ډییرره عربي دده د ډیرره کوه لږ وردو د ده د ډییر لږ فارسی دده سټ هي سټ هیزدل ادبي ک چې تب ک علم وکول شي ترجمه وکول شي تالیف وکول شي خطابت وکول شي خلکو ته بغی کی ته خپل پیغام ورسول شي او دا ټول اغه کارونه نشم مصرف غواړي نه پیسې غواړي نه سفر غواړي او نه په پوره ډول غواړي چمازه دیورزی او برخه وخت دته هغه کوم مسله کې هغه کوم شي کېد ته ذهن چلی یو, یو تجربه دشته د پکه هغه کې په ورځ کې یو ساعت دوه ساعت وخت هم چورتاور نیم ساعت وخت هم کې په افته کې نیم ساعت وخت کې یو ساعت وخت تر کې په افته و ساعت وخت په و ساعت وخت ته ډیر شایسته کوي نو د مخابلي ورته پیدا پا کول او د مواصر مخابلي داسې چې تاثیر ولري د کومنت لريغه ضربه ورسېږي د دوښمن د توثیه مخه پې باندې ونه ولې شي د دوښمن کمزورې کولو لپاره به لا بیل وسایل استعمال ول کاغه وسیله ټوپک ده کاغه وسیله فیسبوک ده کاغه وسیله ټوئیټر ده کاغه وسیله انټرنیټ ده کاغه وسیله ترانه ده کاغه وسیله کاسټ ده کاغه وسیله لاسپیکر ده کاغه وسیله موټر ده کاغه وسیله مثلا زوانان دي کاغه وسیله مثلا تعلیم ده نصاب ده مکتب ده مدرسه ده چې هر شی وسیله په استعمال کې او د دخمن بلیغات ور باندې خو سا که سانه م یو مثالله درته ووایم اسانه خبره سانه بس سل روپ بغواړي د تا د کلي من کې یاد تا د کلي ترڅنګ د یو وات نبل ولالاه تیره شوي ده او ټول خلک په دی باې پېږي چې دا د جینو سیمه ده او د ل جینو په کنرل کې دا سیمه او د لو تررانسپورت د ټول کارانونه دا ټول موټر پهمدې لاره بندې روانې او ته ور ګوریته تعلا شیم کوو خپل کنترل دملته ده یو چو که کو چوک پورته کوي زاان نه هلته وسېږي خو خلک د نه ډیر نه داسې یو تبلیغاي یو معوي یو روححي یو نفساتي ایکلوژیک تاثیر دی په خلکو باندې نشته ده خو خوکتته هلته ی ورال شي فقط په روپ ی بابانند دو پاکټ چااکلی واخلي پپه یو پاکټ او پ سر ی بل پاک د سوورلی موټر خوتاسم د تلا شي لپاره دری و د ماشمانه ته چې دو چکللی ټرکې بس تری چې دا پخلې ککی مجاید مجهید بناری کاکا را راکر. او شالتغه ورسیږي و داسه بلاکان او داسه مجایدین وه خلقته چاکليټ ورکول بس هغه ولایت چون زه ته د چاکليټ اوازه شو زه ته هغه ولایت هم مجایدین خلق چاکليټ ورکي د الکانو د ماشومان فزين کې د دوکمن د اریب کینولې چې د سړی خواري دي د وجل کې دا تړل کې دا خلق په بمونالو زه ته انتهاري دا د وحشي دا دورانه کې دا کې پدایو په هر چاکليټ باندې ته د تصور او نظر ور بدل کړه هغه چې چاکليټ وخت پلان پختنه کوي او بلره د څوک وېدم انو شي مشاییدین خوخه خلګي خلخت چټګټ ورته پسل روپيه باندې تا یو کودتا وکول په دې بس کده دی خو موټر ته دی ورکه په دې کودتا وکړه او کا خوته دی ورکه په غو ولایت کې دم په دخمن کودتا وکول د دخمن تبليغات دی به تاثیر وکړه تسال روپيه پټول کال کې خرچه کولای دی الله په خاطر وکوي نیت دې ورته خوي شزه د مشاییدین یو سرخروي وکوم زه د جهاد یو د نکنامې ذریعہ دا کار تاسو ته چا آسان ده که سخت ده ممکن ده ک نه ممکن ده او خلق به بدر باندې وای ک بهور باندې وای نو ګری ورونو کارونه د خې ډیر دي وسایل ورته ډیر پیدا کوي نی مقابلې بهاره په فزان کې ورتیا پیدا کوي او مختلف وسایل به کاروي کغه برقی وسایل وی کغه ماشینه الات وی کغه علم او کتاب او مکتب او مدرسې وی کغه تبلیغاتی وسایل وی انټرنیټ وی فیسبوک وی ویډیو جوړول وی مضمون لیکل وی ګور د مجاهد په هیڅ باندې په عملیاتو کې برخه اخلي دا ټول ارتس سره جرائمات د تاله مخه تیر شي خو تا لیکل نه وی ځینې تاریخ ته که تشه نه دی غنه کیسه جوړ شي نه دی غنه شیر جوړ شي نه دی غنه یو مضمون جوړ شي نه دی غنه ویډیو جوړ شي هیڅ یو په خبر هم نشي خو کته د خپل جریان ویډیو دی جوړ کړ او هغه دی فورن فیسبوک ته تا یو عالم مشغول کپ دی باندې مصرف خبر دی یو دنیا تور سره یا یو جریان دغه تا و او د چانه داسه په حکایت باندې مونل کی بلکې په خپل وجه ځپل کی او ما داسه وکړل د ما ګرو داسه وکړل هغه د تا و لیکه تدوین دک توثیق دک کتاب ته د وس د د سبا ورځ لپاره دی او نسل د پره یو عبرت پر اخره ده تاسو ټول بسو دي استه مكتبونو په 31 د مدرسو علاقه نيسته ټول قلم لري پجب کې ټول لیکل کولای شي ټول وسل کولای شي د خپل یو جریان چې په سترګو دی لیدلای او ملګری ته تحقیقات کړي ویل کې مجلې ته ورکه او خبرتۍ ته ورکه د مشهیدنو نشراتي اورګان ته ورکه هغه فوري ټول دنیا کې خبريږي ن ې ضرورت نه شته ده چېته اوس یو شیکې بیاغه د اوکومت نه اجازهداخللی د چاپ بیا به حکومت تا ته اجازه در کوي او شرتونونه به در باندې لګ دغ نه ور سر بیا یو محوده کې په یوخواای کې به غه نه شرکی نه نندي چېڅشي هم او دداخل د په اماغ لحظه ک د ټولله دنیا کې نه شرده کافران څنه خپل پغام هر ځایته هر ځای ترس په پاسان باندې نو په کې ورتیا پ دا کول او د اسلام د غلببي د د جهات د غبي د د مجاهدینو د تقویید لپاره د خپل قضيه د تقویید لپاره او د کامیابولو لپاره به هر دول روا وسایل او نکارهخلي چې کوم روا او جائیز وسایل دا ټول په دې پورې چې خپل ذهن څنګه کارول شي یو پینځه کسان څنګه کې نستل شي مشوره څنګه کولای شي ک په یو اکس باندې د فاعده خلکو ته وور په یو وو باندې فاده خلکو ته ورس ک دا یو مضمون باندې فده رسوي ک له خوږ اواز در داودی اواز در کړی درتهله داسې جاناه تهرانه وای چې نیمه دنیا ور سره زنګېږي داسې د نه په اواز باندې دنیا ته ماې ورکی د دنیا تهزونونه د دنیا راړی وګانې د صند او هالیوډه باليوډ د ټولو ته ماتي ورکړه څه شاوور سره دې بچارې یواز خپل حنجره ورسره ملنګ درویش ساړاېد څو نه وېد زميرونه راوي کړې دي څو نه ټيټي حوصله لوي کړې دي څو نه خلګي قرباني ته آماده کړې دي په څه شي باندې په خپل حنجره باندې یو راز بچارې یوازې کې مېلمو نو چا هي يې خشلوم بیروړې چې شلمبي بیچاره لذي بچار لاس نه ور و مولې والی وې دا سهنجلې مخربي دي ما خدای هم دغه واسه صدا خراب شو आवाज به مخربې زلمه ورته کې خدای څنګه شو خلکو امانت در سره زه کاروم هم دغه صدا وس کم به تران نشم ویلې आवाज مخربې کې به ریشه پیدا کې نو د خاطر باندې چې جهاد ته ځان اماده کړی او خوړتیا په پیدا کړی یو شلمبي په ځند درولې ولی اغه څه چل کوي پا زان که خواه پیدا کهید. دی مواسر مقابله لپاره خواه ارتیا پا پیدا کهید. دا ما زیو مثال در تواوایید. نورونو قضیه اوگده ده. جهاد همه جانبه ده. دخمن اخپل دیل وسائل پا کار دي او پا زرگون و پلکون و خلق دی زان سر ملگری کلیده. او د اسلام او را کاوی هدف ده د مسلمانانو کافر کول هدف دي د مسلمانانو مرتد کول هدف دي د داسې جګړو جګړه نه ده چې پینځو ورځې به نور به ذاتي ختم وبشي د دې به شکل بدليږي را بدليږي پرون په یو شکل کې ومنبه بل شکل کې پرون چې انګريز سره بیا په سي د روسي سره شوه بیا په سي د امریکایي سره شوه سبب د بل سره او حوسهلې په ورتل وړي ساتي استعدادونه کې پیدا کوي اخلاص په ځان کې پیدا کوي الله ته بازارارې کوي الله نه به ننست غواړي او د خپل لس خاطر به ډیرره کوي ځکه هم دغه لس دی مونه تهست په خپلله غغېږ ک هم ځایره را کړی وړ را کړی هم شاید را ته سباله هم زخمی را تهسمبال هم موټر را کوي راته او هم همداررو درمل کوي همصوروره را باندې کوي هم هر دول خدمت ته ته حاض هم دوعا را ته کوي هم خپل بچای را سره سر در وي دا ولسم د قدرمن ولسم د ګورې در نه خفان شي د د نه ازور دن شي تکلیف نشي درنه ځانونه په تکلیف کې سپنګيره خوشاله کی ځانونه په تکلیف کې میندې خويند خوشاله کی ځانونه په تکلیف کې معلم سر معلم خوشاله کی زکه دا دي, دي ولسم مشراند دي دا دي, دي ولسم قدرمن خلق دي کدامن غ خپل کړ د منګه صفم قوی ده د منګه جهادم قوی ده د منګه قضیه هم کبری علي ده او که خدا نه خواسته من خپل خلق ځان ته په لوی لاس دخمن کړ یم لزان زړه بد نوی به د خدای ریزرو د حکومت په غټه تمامه شي ډیر خلک د سې بحث سنجشونو کار شروع کړي نوی ګوري د خیر په ځای باندې دی لري شرش باید د خلکو له ناکام تجربو نم استفادہ او د خلکو له کامیاب هم استفادہ وکاو الله تعالی دې مو تاسې توفیق راکړي شڅ داسې کارونه وکو چې الله رضام په نصیب شي او الله د جهاد د موږ او تاسې کامیاب کړي الله دې کافران تباه او برباد الله دې د اسلام حکومت په ټوله دنیا کې قائم کړي په خاصه پر افغانستان کې الله تعالی دې موږ او تاسو دې شهیدانو ارمانونه پوره کړي الله دې د کوند ارمانونه پوره کړي الله دې د اسلام بیرغ په ټوله دنیا کې وره پيو په خاص د افغانستان کې سبحانك الله و ده حمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك